Займалися цим, коли вешталися без діла шкільними коридорами, прогулюючи уроки. Насипали в цупкий папір трішки марганцівки і додавали кілька краплин гліцерину. Все це можна було вільно придбати в аптеці. Одразу ж, гаючись, міцно скручували пакетик і, причинивши на мить двері класу, де йшли заняття, жбурляли його в кімнату. За кілька секунд у паперовому пакетику через відсутність кисню відбувалася теплова реакція. Суміш вибухала і папір спалахував. А бешкетник тим часом вже встигав утекти на інший поверх. Розважати однокласників у мене вдома не було чим. Я не мав ні патефона, ні радіоприймача, ні тим більше магнітофона. Ми могли тільки, накривчись, викурити по цигарці, пограти в карти, послухати нові анекдоти. Ну а Шива, звісно, і тут не обходився без своїх, не завжди дотепних жартів. Одного разу, вийшовши в туалет, чапав довгими коридорами нашої комуналки. Та побачивши навпроти нужника прочинені двері кімнати, в якій проживала Луїза Миронівна, Справив малу нужду прямо за поріг її помешкання, і швиденько повернувся назад. Ми сиділи за замкненими дверима, затамувавши подих, і ледве стримувались, щоб не розраготатися, коли обурена сусідка бігала по коридорах, намагаючись з'ясувати, хто це міг таке накоїти. Мені було ж соромно. Відтоді я більше не приводив до себе хуліганистого шиву. Найчастіше ми збиралися у Женьки Чечеля. Женька мешкав у новій квартирі на площі Калініна. Там недавно звели шестиповерховий будинок. Це була одна з перших нових споруд у зруйнованому під час війни центрі Києва. Обличкована світлими плитками, з просторими лоджіями в стіні. Більшість з нас толилася в комуналках, і такі хороми здавались нам казковими палацами. Батько Чечеля обіймав високу посаду. У вітальні квартири висів великий фотопортрет. Він стоїть поруч з тодішнім керівником України, першим секретарем КПУ Микитою Хрущовим. Все це викликало почуття урочистості і поваги до пожильців домівки в кожного, хто переступав її поріг. Та нас приваблювало інше. У Чечеля можна було постояти біля парапету лоджії, милуючись краєвидом оновлюваного хрещатика, де стриміли будівельні крани і послухати платівки Петра Лещенка – його пісні, особливо «Таска пародіні», були тоді дуже модні. Недавні фронтовики з нашого двору розповідали, як Радо Петро Лещенко вітав радянських воїнів у Бухаресті, влаштовував для них прийоми в невеличкому ресторані, де співав популярні у нас ще до війни ліричні пісні. Солдатів, звичайно, на такі зустрічі не запрошували та офіцери переказували, ніби в гостях у співака побував навіть відомий радянський маршал. Щоправда, присутніх попереджали, щоб вони досить стримано сприймали виступи артиста, не виявляли особливого захоплення і не влаштовували йому гучних овацій. Петра Лещенка чомусь вважали втікачем-емігрантом, Хоч він нікуди не втікав. Залишився там, де народився, у тій частині Молдови, що згодом відійшла до Румунії. Батько Чечеля привіз з окупованої Німеччини мініатюрний патифончик і багато платівок Петра Лещенка відомої фірми «Колумбія». Ми крутили їх і з насолодою слухали улюблені мелодії. Чубчик, Анікуша, Студенточка, прощай мой табор, а ті чорні глаза та інші. Слухали і підспівували, передаючи один одному запалену цигарку. І навіть гадки не мали.